Kallispera, mina herrar. Ja, det är så jag säger god kväll på mitt språk faktiskt. Kul att få vara föremål för ert quiz om kända fotbollsspelare. Jag är ju inte direkt lika känd som David Beckham, så det är väl tur att Per Svensson inte är med idag. För att om han inte det Bex, ja då lär han ju inte hitta mig direkt. Men ni som är här, ni får ge ett försök i alla fall. Det är faktiskt så här att jag precis anlett till staden West Bromwich och ändå spelat tre matcher för det här klassiska laget. Så som jag sa, vi får väl se hur länge jag blir kvar och hur jag trivs i den här staden. Jag föddes 1985, så jag är mitt i min karriär. Det brukar ju säga att Forwards har sin peak innan 30, så det börjar bli kort om tid nu för att maxa min potential. Förresten så har jag nummer 30 på ryggen numera. Jag började min karriär som 16-åring i Nederländerna och Herrenfin. Min a kom 2002 och sedan fram till 2006 gjorde jag 25 mål på 54 matcher. Det var då min första Premier league köpte mig. Och Om det du... Ja, snyggt. Fan spelar fortfarande på 10 poäng. Ja. Jag spelar i West Bromwich nu, sa du. Jag har gjort det i tre matcher. Ja. Det är så nu kör vi vidare. Fan. Är ni beredda? Nej, jag är så jävla... Och vill. Ja, men lugn ni ja. på tian. Ja. Är det då, jag är så imponerad av det, ja. så de är, fan, de är fan bra. Ja, nu kör vi vidare. Det var då min första Premier League-klubb köpte mig. Och det var det fantastiska laget Manchester City. Det var året innan Premier League-poddens Dennis Chelin blev ett stort fan av Manchester City. Och året efter det, jo, då kom ju Svennis till klubben. Det var lång tia. Ja. Och mycket information, så det här skulle man egentligen. Ensam... ja. Ja, kanske. Jo, ja, men med årtaliga grejer håller ni på allt skrika om att ni ska ge ut. Nej, men jag tänkte att om ni inte skulle fixa den här så här snabbt. Så jag tänkte igen. Men det verkar det... helt sjukt om jag rätt. <laughs> han var mm. anfallare, så Men ska jag behöva berätta om? Alltså? jag är så jävla mycket Du upprepar in inte här. till honom nu. Han Nej. får fan lyssna. När var han född? <laughs> Då 75. kör vi för åtta poäng. Svennis och jag drog tyvärr inte jämt. Utan jag blev ganska snabbt utlånad av City. Som... Istället då skulle jag börja satsa min sin thailändska ägare. Min far, han föddes i Australien. Så jag kunde ju faktiskt ha valt dem som min internationella karriär. Men jag valde min andra sida av mitt ursprung. Och där man kan ha nytta av termer som birra, krassi och nero. Då man är törstig. Jag är en lång forward på 1,93 cm, Men jag har trots det en bra teknik och såklart ett bra huvudspel. Många skulle nog beskriva mig som en ganska komplett forward, men det är klart att jag har kanske inte den yttersta spetsen annars skulle jag ha fått vara kvar i Manchester City. Dennis, han sa att det kändes som att jag hade spelat i mitt landslag hur länge som helst. Men trots att han då bara är 29 år. Och det har faktiskt blivit 81 matcher, men förvånansvärt bara 9 mål. Det är vad ni får fatta. Jag hade oh, jättemycket information ja. men det står, jag hatar när det står så här still alltså. André, är du nöjd än så länge? Jag säger fortfarande om, om det är så att jag har rätt på den här så är det otroligt alltså, fan, jag märkligt att det inte fler klarar den här. Alltså. Ja, vi får se Om jag oh. har rätt så är det den absolut lättaste hittills Ja, då har du något fel kanske mm. <laughs> Fan, jag vet ju det här Jag vet ju det här alltså. Nu kör vi för sex poäng ni? Jag blev ju utlånad från City och då fick jag spela i Glasgow. Och det laget valde ju sen att köpa loss mig. Och det blev sex år där innan jag nu gick till West Bromwich Albion på free transfer. Något som är kul är ju att hitta en dubbelgångare till sig själv. Tycker ni inte det? Hur ofta? Jag har ofta tittat på den svenska varianten lika som bär. Och nyligen var det så här att min absoluta dubbelgångare från Österrike var aktuell då hon vann Tävlingen. Jörgen! <laughs> du får vara... skriva. <laughs> ja, ja, vi väntar. <laughs> ja, för fan! <laughs> ja. ja, du får gissa på fyra. Oh. Ja, jag läser klart. Eh, nyligen så var det så att min absoluta dubbelgångare från Österrike var aktuell, då hon vann tävlingen Eurovision Song Contest. Det var det på sex poäng. Oh. <laughs> för fyra poäng Att spela för världens kanske tråkigaste landslag är ju inte så kul Men vi har ju faktiskt tråkat oss fram till en hel del framgångar Mest överraskande var ju kanske när vi vann EM 2004 Och nu senast i Brasilien, då fick jag ju också vara med och spela. Jag gissar nu alltså, jag, är bara så, jag vill gissa på den här jag har gissat. Jag har gissat. Jag Gissar du, vet du inte? Jag har gissat Gissar du? Men man gissar väl innan man får svar <laughs> För två poäng i Celtic så blev det 156 matcher och 48 mål. Kanske inte lika bra som Henrik Larsson som gjorde 174 mål på 221 matcher. Men jag är ändå nöjd med mitt facit. När jag gick till City 2006 då blev jag faktiskt den dyraste greken någonsin som blev köpt inom Europa då. då. I alla fall gällande fotboll. De andra sporterna har vi inte så bra koll på i den här podden. Tyvärr dock så hade The Times med mig på sämsta listan av 50 personer kanske på 40-50 plats över de sämsta spelarna som har kommit i Premier League. Ja, jag hoppas att det går bättre i den här vändan när jag är i VBA. Andy på 10 poäng. Vem är jag? Samaras. Ja, har ni andra gissa på Samaras? Ja, ja, Georgios men... Samaras. Andy på 10 ja, poäng alltså. 10 poäng, det är fan ja. bra. Ah? Vad tog du då på den? Här, då? Men, du på grek? Den. Hur visste du att och han var bra och målskytt? Ja, men ja. men sa ju han sa ju typ god Kallispera. Ja. Eller god morgon men... eller fan, är, är, du är morgon? inte duktig på Nej. jag engelska är jag duktig på. Vad ja, fan typ, har du varit i Grekland någon gång eller? Ja men Kallispera. Ja men. Nej ja, det känns som när du sa Manchester City sen då var jag säker. Men det sjuka är att jag kommer inte jag ihåg att han sett det. Med... Sett... Ja, det kommer jag ihåg. Och jag har ju sett honom i West Brom också alltså, Jag tänkte så här: shit det är sjukt att han, för vi har diskuterat samma ja. gånger, att han är nästan, han är ganska bra egentligen. Ja. Men sen när, alltså när du sa att han var australiensisk hälften, tänkte jag så här. är det typ, <laughs> vem fan är det nu Va? Ja. ja det var fan bra nej, på men, men på like där tog du han va, jag Nej, jag, tog, jag hade han innan, men det var sista liksom. Men har ni, kan ni se det framför er, att de är ganska lika? Ja, faktiskt ja, ja, ja. <laughs> ja, Kolla det på en bild de är Men det är sjukt att han lika. inte får spela, han spelar ingen sin sista match här. Ja, mm. nej, jag vet inte, bara tre matcher jo. Så vi, ja. Ja, vi får ja, se hur det går för den goda greken ja, Han borde kunna få spela, tycker jag